2.5.3. Lumina și mântuirea ca sfințenie Sfântul Simeon vede împlinirea adevărată a omului ca ajungere la sfințenie și nu ne propune o ștachetă mai joasă pentru dorința inimii noastre. Pentru sfinția sa, voința liberă e cea care este în stare să țintească o astfel de înălțime, ipsos, Deoarece Dumnezeu vrea să ne facă din oameni Dumnezei Teus, dar cu voia, nu fără voia noastră. Alegerea proprie și împlinirea tuturor poruncilor sunt la Simeon efortul uman, bineînțeles, sprijinit de Har, pe care trebuie să-l depunem pentru a fi proprii numelui de creștin. În discursul 13 etic, Simeon spune referitor la condițiile sfințirii noastre. Că ajungem la Sfințenie când vom păzi cu acrivie, acrivos, tiromen, toate câte i-am făgăduit lui, de la botez încoace, și vom fugi iarăși de toate câte ne-am lepădat, întorcându ne, ne din nou la vomitatura noastră, precum câinii. Ofor 2 Petru 2, 22 prin urmare, dacă vom păzi toate pe care ni le-a spus și pe care ni le spune Domnul însuși, suntem cu adevărat credincioși, adică pistii, arătând din fapte credința noastră și ne facem sfinți, aghi și desăvârșiți, telii, ca și acela, Matei 5:48, în întregime Cerești, epuranii, Fiii, Tecna Dumnezeului Celui Cerești, conform Ioan 1:12, asemenea lui. O mii Iaftu, conform unui an trei cu doi, într toate, prin înfiere, Tesi și Har Hariti. După cum se observă din aceștia, Simeon egalizează toți termenii fundamentali ai frazei. El pune semn egal între credincioși, între pisti, sfinți, de desăvârșiți: Telii, oameni cerești, Epuraniei și fiului Dumnezeu, Te utecna. Cu alte cuvinte, în multiplele titulaturi ale sfințeniei nu trebuie să vedem decât o realitate sinonimă. Credincioși și adevărați sunt Sfinții, a Sfințenii înseamnă desfârșire, comuniune fiască cu Dumnezeu, umplerea noastră de calități cerești. Dorința de a ne mântui faptele credinței noastre și Harul, care sunt subsecvente primirii Harului prin botez, sunt cele care ne îndumizească. În același discurs, Simeon vede păcatul ca în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu care sunt sfinte și făcătoare de viață, Ton Agion che Zoopion. Acest păcat al neîndumnezeirii prin împlinirea poruncilor, adaugă Simeon, are urmări grave la nivel personal: pentru că ne separăm de Biserica Robilor săi sfinți, Tiseclisia, Ton Agion, Dulon, Aftu. Și dezbrăcăm prin păcat veșmântul Dumnezeu pe care l-am îmbrăcat botezându-ne și care, precum credem, este Hristos, conform Galaten 3.27, și nu numai aceasta, ci suntem lipsiți de viața veșnică, tis eoniu zois, și de însăși lumina neajunsă, tu aditu fotos, de bunătățile veșnice, to eonion agaton, de sfințire, tu agiasmo și de înfiere, tis iotesias. Și în acest al doilea pasaj citat, Simeon aliniază viața veșnică cu lumina neajunsă și cu bunătățile cele vești care alități proprii de viețuire ale celor sfinți și ale robilor lui Dumnezeu. Cei care nu împlinesc poruncile, subliniază el, se autocondamnă la ghienă. Oamenii cerești însă cei în Dumnezeu sunt cei care văd cu mintea pe Domnul, sunt luminați limpede și în conștient de lumina lui, rămân mereu în vederea slavei lui și văd în ei înșiși pe Dumnezeu. Sfințenia ține de porunci, dar și de prezența Harului în ființa noastră și de vederea continuă a luminii dumnezești. Cei care cad din lumină și în împărăția cerurilor, spune Simeon, trebuie să se pocăiască și să plângă pentru a le redobândi în ei înșiși pe acestea. Pentru a nu crea impresia că nu știe despre ce vorbește atunci când vorbește despre Sfin și Sfințenie, Simeon dă semnalmentele reale ale Sfințeniei în discursul nou etic spune el, dacă neamurile se recunosc după hainele, adică după portul pe care îl au și după limba pe care o vorbesc, sfinții se recunosc după decența Cosmiotitos, după decența lor și după bună cuviința mersului lor. Tu e, Evsimu Vadismatos și după celelalte din afara lor, dar semnul instinctiv Norisma propriul lor cu care vine înaintea noastră este cuvântul care se naște din ei cu toată acrivia, acriviați și adevărul, alitias Adică semnul distinctiv al simților sunt uh, cuvintele teologiilor E format din, din, dintr-o cunoaștere experiențială a adevărului uh, Dumnezeu, ca vieții ortodoxe adevăr pe care îl spun foarte apăsat în, în termeni clari și conform cu tradiția pentru că există și oameni care se bat cu pumnul în piept că știu însă, bineînțeles spun multe gogomănii multe neadevăruri în vis-a-vis -vis de tradiție de tradiția curățirii de patim și a teologiei bineînțeles pentru că nu întrupează în ei pe măsura lor tradiția bisericii. Din aceste amănunte aflăm că Simeon pune semnul egal între sfințenie și cunoașterea adevărului. Sfinții sunt recognoșibili pentru cei care se curățesc de patim, adică pentru cei care văd cu ochii inimii pe cei din fața lor. Adică sfinții nu sunt niște persoane cu totul necunoscute pentru cei încă în viața aceasta, ci oamenii duhovnicești, oamenii sfinți se recunosc între ei prin anumite semnalmente și prin sinceritatea și dragostea lor de Dumnezeu prin toată nevoința lor și simți când se recunosc, se iubesc și se prețuiesc enorm de mult pentru că ei știu că sunt cu toții slujitorii lui Dumnezeu și că între ei și Sfinții de dinainte și între ei și Dumnezeu este o legătură nestricată, legătura dragostei a Harului, a Sfințenii, fapt pentru care știind că vor avea un viitor comun, ei se iubesc în modele spus, se cinstesc, se prețuiesc, își dau unii altora o cinste enormă. Sfinții sunt cei care se disting de ceilalți credincioși, tocmai prin acrivia cu care înțeleg și dezbat învățătura de credință și prin adevărul și forța cuvintelor lor, care vine din e, sfințenia și curăția și frumusețea vieților. Cei care au pe Duhul în ei au însă și credința cea adevărată și faptele acestei credințe. În cuvintele Sfântului Simeon, fiecare are harul Duhului din Har in Tub nematos, prin facerea de bine, agatoiergias și credința cea adevărată, alitinis pisteos. Cu alte cuvinte, nu putem avea Harul Duhului, nu putem să-L simțim în noi fără dreapta credință și faptele bune conforme acestei credințe dumnezești. Pentru că Harul să fie noi, trebuie să mărturisim și să împlinim fondul dumnezeiesc al credinței ortodoxe. Însă Simon merge mult mai departe cu șirul parcă nesfârșit al confesiunilor sale și prezinte receptarea sa celui care e umplut de sfințenie de către cei care nu au nimic de-a face cu sfințenia. Iar dacă aud despre cineva că s-a luptat în chip în porunci lui Dumnezeu, spune Simon, că s-a făcut smerit cu inima și cu cugetele, că s-a curățit de tot felul de patim și a vestit tuturor lucrurile cele mari ale lui Dumnezeu, ta megalia tuteu adică câte le a făcut Dumnezeu pentru el, potrivit făgăduinților sale nemincinoase și cum atunci când vorbea spre folosul ce la ascultau, a spus că s-a înitit să vadă lumina lui Dumnezeu și pe Dumnezeu lumina Slavei, ca ti fost. I cheteon în și cum a cunoscut în chip conștient în el însuși venirea cotidiană și lucrarea Sfântului Duh din e, epifitisin che energia întu agiu pneumatos și s-a făcut sfânt în Duhul Sfânt agios în agiu pneumati gegonen, de ca niște câini turbați chines lis sontes, lis sontes latră cei care nu cunosc Sfințenia latră împotriva lui a acelui Sfânt și să grăbesc să-l mănânce dacă e cu putință pe cel ce grește acestea, pe ce grește din perimetrul adevărului Sfințenie. <coughs> Drumul spre Sfințenie începe cu credința adevărată, cu întregul proces al curățirii de patim și cu revelele personale luminii și taină Dumnezeu din partea lui Dumnezeu. Ferocitatea adversarilor săi contrastează total cu depinea lui încredințarea asupra sfințenii proprii dată de prezența luminii în ființa sa. În măsura în care Simeon ar fi vorbit fără probele garantate lui de către Dumnezeu, fără distinția pe care aduce lumina noi adversarii săi, ar fi fost îndreptățit să-l conteste, fără însă a se transforma în niște câini gata să sfârșe pe un om care le vorbește mopașnic. Dar atunci când Simeon dă detalii, când aduce garanții peste garanții despre minunii milosirii Dumnezeu cu sine, adversarii săi nu se mai luptau doar cu Simeon, ci în primul rând cu Dumnezeu, care face toate cele promise de către el în cei care își curățesc viața de patimi. Lupta adversarilor teologii și ai lui Simeon era o luptă cu Sfântul Duh, adică cu cel prin care vorbea Simeon. Și în ne găsim identificarea mântuirii cu Sfințenia. În imnul 34, într-un context apologetic, Simeon spune cine s-ar fi putut chema Sfânt vreodată dacă nu s-ar fi împărtășit de Duhul Sfânt. Itis ecliti agios mi metashon agiu nevmatos. Iar cum Simeon numește împărtășie de Duhul în vederea statică. Ce sfânt este văzătorul de Dumnezeu, este cel care simte în el harul lui Dumnezeu. În imnul 42, Părintele nostru este și mai direct în egalizarea mântuirii cu sfințenie. Vorbind de excluderea unora de la împărtășirea Sfintelor Taine, Simeon o comută atenția de la ce se petrece cu cei care nu văd Sfintele Taine acum în biserică, la planul satologic al împărăților lui Dumnezeu și acum păcătoșii sunt scoși afară din biserică, sunt opriți cu totul să împărtășească, sau, mai bine zis, cei ce nu sunt sfinți sunt lipsiți până și de vederea celor dumnezești. Tiston, tion, teas, apos, terunte, imi, pelonte, saghii. moare vai se vor uni atunci cu prea neîntinatul trupa lui Dumnezeu, și se vor face mădularea lui Dumnezeu, 1 cu 6,15, fiind întinați. Nu este așa ceva, fraților, și nu se va întâmpla Iar cei care sunt despărțiți, iar cei ce sunt despărțiți de Dumnezeu cu trup, adică de biserică și de aleșilor, unde vor merge oare, spune, în ce împărăție în care loc dăjde să se sălăjoiască, spunem, că ceraiul și sânul lui Avram, Luca 16,22, și orice loc de odihnă, este negreșit al celor mântuiți, ton sozomenon, iar cei mântuiți sunt cu siguranță toți sfinții, după cum de mărturie și învață întreaga dumnezească scriptură. Ide, sozomenii, isin aghi, sunt sfinții, pantos pantes, ospas, atia martirii, grafiche ecdidaschi, Căci chiar dacă sunt multe locașuri, Ioan 14 cu 2, ele sunt însă una, adică înăuntru cămării de nuntă, tu ninfonos, Matei 22 cu 10. Căci așa cum este un cer și în el stelele se deosebesc între ele în cinste și în zlavă, cum spunea Sfântul Pavel 1 Corinten, 15, 15:41, așa este și o singură cămăară de nuntă și o singură împărăție că ceraiul, cetatea sfântă și orice rog de odină, sunt numai Dumnezeu. În pasajul citat acum se vede foarte clar cum existența în biserică cer o viață sfântă pentru ca să fi propriu de cele Sfintea lui Dumnezeu de în Împărtășanie, iar mântuirea este pentru Simeon Sfințenie, pentru că cei mântuiți, deși diferă între ei, ca grad de Sfințenie, cu toții locuiesc în aceeași împărăție. Împărăția lui Dumnezeu nu presupune o uniformizarea Sfințeniei, pentru că Sfințenia ține de persoană și de unicitatea ei, de unicitatea persoanei. Unicitatea relației celui Sfânt cu Dumnezeu înseamnă gradul personal de Sfințenie, pe care Dumnezeu îl primește așa cum este de la cel Sfânt, atâta timp cât este o împreună lucrare cu Sine, cu Dumnezeu. Părintele nostru vorbește despre mântuire ca sfințenie, dar nu indică baremuri de atins pentru a fi propriu împărăției, în comparație cu mulți dintre noi, care cer de la noi să fim ca toți sfinții în același timp, adică să avem toate harismele, toate lucrările Dumnezești. Asta pentru că nu înțeleg cât de greu este să dobândești anumite daruri, anumite harizme, în modul tău propriu, că tu te lupți cu tine, cu patimile tale, în condițiile vieții tale pământești, mai bune sau mai rele, cu mai mult sau cu mai puțin prieteni, cu mai multă sau mai puțină cunoaștere, cu mai multă sau mai puțină sănătate și toate aceste lucruri împotriva acestor lucruri sau cu toate aceste neîmplinirii personale tu trebuie să ai o relație personală cu Dumnezeu așa că Sfântul Simeon și orice Sfânt care cunoaște ce se întâmplă în procesul curățirii de patim nu ne cere să fim ca toți Sfinții, ci ne cere să împlinim poruncile Dumnezeu în modul nostru de înțelegere, de gândire, de activitate și să dovedim în viața noastră relație cu Dumnezeu, raliere la Dumnezeu, prezența a lui Dumnezeu în viața noastră, semne vădite ale, e, e, ale relației cu Dumnezeu și ale dreptei credințe. Deci nu ne cere să avem e, nici Dumnezeu, nici Dumnezeu, nu ne cere să avem toate Arismele, toate arismele Sfinților, tot ce, tot ce e, citim în cărți, pentru că fiecare dintre noi crește în relația cu Dumnezeu în măsura în care poate, înțelege, cunoaște, știe, vrea Dumnezeu să își arate slava sa în el. Într-o definiție personală a mântuirii, el spune, mântuirea este dezregarea de toate relele și, totodată, găsirea veșnică a tuturor celor bune. Însă, deși El vorbește aici despre ceea ce primim în veșnicie, totuși de zegarea de patim, de cele rele și găsirea celor veșnic bune, se experiază încă de acum și se continuă în întreaga plicire. În ceea ce ne privește, ne este foarte evident tonul realist al Sfântului Simeon în privința mântuirii. Pentru Sfinția sa nu există mântuire de rangul 1, pentru Sfinții și mântuire de rangul 2 pentru din cioși. În teologia asta, mântuire are caracterul cele mai susținute comuniun cu Dumnezeu, comuniun cu Dumnezeu în care tot ce se întâmplă cu noi este o evidență interioară și în care Sfințenia nu este un miraj exterior, spre care tot alergăm la nesfârșit și nu-l atingem niciodată, cei mai degrabă este o interiorizare conștientă și o înțelegere personală tot mai profundă a slaverii Dumnezeu. Tocmai de aceea ni se pare foarte realistă și credibil exprimată soteriologia sa, pentru că mântuirea este la Simeon, o realitate interioară acaparantă, este fundamentul vieții personale a celui și presupune o continuă furnizare de detalii a trăirii ei. Simeon nu poate vorbi despre o mântuire inconștientă sau indiferentă a oamenilor, timp că legătura harică cu Dumnezeu, presupune conștientizarea ei bucuria, sfințirea și luminarea prin har. Soteriologia simeoniană este o prelungire firească a triadologiei și a cristologiei sale, unde, după cum am arătat în secțiunea anterioară, Dumnezeu se unește prin slava sa, în mod și deplin cu cel care se curățește de pătim și care împlinește prunșele sale dintr un mare dor de Dumnezeu. În capitole 1 cu 7, Simeon vorbește despre sărăjuirea trimii în cei desăvârșiți ca despre o intensificare și mai mare a dorului lor după Dumnezeu. Spune el, sălăjuirea în chip și simțită a trii triipostatice în cei desăvârșiți, în Tis Telis, nu este o împlinire a dorului lor de Dumnezeu, ci mai degrabă un început și o cauză a unui dor de el încă și mai mare și mai puternic. Dacă Celor desăvârșiți, de de desăvârșiți sfințenia personală li se pare o continuă stare de nesfințenie, este de la sine înțeles că Simeon nu putea vorbi de o mântuire în care sfințenia nu e prezentă. A fi sfinți înseamnă pentru Simeon a sta în har și a ne umple mereu de har, adică a ne manifesta o normal ca niște creștini ortodoxi conștienți de relația noastră cu Dumnezeu. Ceea ce este cel mai derutant pentru cititorul postmodern asfânt este aceea că la el simțenia nu este pusă pe un piedestal la care ajung mai unii, ce este amprenta cea mai firească, continual, cotidiană, banală, am putea spune, a unei vieți creștin-ortodoxi la care putem ajunge cu toții. Caracterul universalist al soteriologiei simioniene și, și non tipologică în același timp, se manifestă ca un lucru organic al bisericii, deoarece intrarea în biserică prin botez înseamnă începutul sfințeniei personale în care poți să înaintezi la nesfârșit. Pentru Simeon nimeni nu ne poate obtura relația noastră cu Dumnezeu și înaintarea în sfințenie, atât timp cât creștere înseamnă sporire continuă în comunirea cu el și primire de ajutor susținut din partea lui spre a-l înțelege și mai mult. În ultimul pasaj pe care l-am citat din capitole, apărea în fața noastră o realitate de simțită mereu ca nedesfârșire personală. Adică sălăjuirea Sfintei Trim de ce nu înseamnă o stare maladivă de jubilație, de jubilare orgolioasă, ci din potrivă de naștere la un necontenit dor spre cuprinderea acelui toateles totelii sfârșit fără sfârșit al dragostei de Dumnezeu. Ajungerea la capăt, cum spune Simeon, ajungerea de săvârșirea în sfințenie, care este întotdeauna o măsură personală și nu una impersonală, nu propagă noi sentimentul că am ajuns la un final satisfăcător din punct de vedere personal, ci mai degrabă pe acela că nici nu am găsit un început, un arhin al dorului nostru și al iubirii noastre pentru Dumnezeu. Pentru că nu poți să cuprindă săvârșirea iubirii pentru Dumnezeu, cei desăvârșiți au conștiința că nu iubesc pe Dumnezeu, pentru că nu se simt împliniți de plin în iubirea lor pentru Dumnezeu. Această conștiință a iubirii năvanice a celor desăvârșiți, mereu resimțită ca nedesăvârșită și nedeprină de nașa cea mai profundă și neînțeleasă umilință pentru cei care nu sunt oameni duhovnicești, pentru că sfinții se socotesc nevrenici de mântuirea Lui Dumnezeu. Păcătoșenia pe care și-o impută cei desăvârșiți în definitiv nu e doar de nivelul grosierului în care sunt adâncite păcatele tinereților și ale neștiințelor, ci mai degrabă vine din simțirea nedesăvârșirii lor în fața supra-desăvârșirii slavei Lui Dumnezeu. Experiera luminii divine creează conștiința imperfecțiunii congenitale a celor desăvârșiți. Ei înțeleg în acele momente extasi și cu toată ființa lor că nu pot fi niciodată proprii luminii divine pentru că nu vor putea niciodată să cuprindă măreția descoperirilor ei. Umilința Sfinților se naște din măreția descoperirilor 2 Corinteni 12,7, ca să-l parafrazăm pe cu Pavel din adânca intimizarea lor cu Dumnezeu, fiind o stare harip. Ea nu este cu precădere rodul rememorării faptelor proprii, ci în mod esențial este o înțelegere a propriei puteri, o putere redusă de a cuprinde slava lui Dumnezeu. Simțirea Harului este arvuna, aravon, și deplină încredințare, pliroforia în amântuirii noastre. În soterologia asimeoniană acest enunț reprezintă un adevăr capital pentru autentificarea unui credincios ortodox. Credincios ortodox autentic este cel conștient de comoara Harului din sine însuși, care nu stinge torța Harului din el și e văzător a slavei Dumnezești prin curățirea sa necontenită de patim. Acest credincios trăiește în istorie și este identificabili de către alți confrați care s-au curățit și ei de patin și sunt plini de Duhul, după cum de mărturie Părintele nostru. Și acum sunt oameni nepătimitori, spunea Sfântul Simeon, adică patii și Sfințe Aghii și oameni plini de lumina Dumnezească, pe împlii romenii, tiu fotos, care petrec în mijlocul nostru și o -și omoară până între atât toate lor pământești, Colosen 3 cu 5, de toată necurăția și pofta pătimașă, încât nu numai că nu mai gândesc sau se pornesc cândva de la ei și să facă răul, dar nici când sunt râți spre acesta, spre a face rău, împinși de cineva de un altul, nu sufere vreo schimbare a nepătimirii care le este proprie. Simeon cunoștea din el însuși Sfințenia și o vedea și în cei care se nevoia ortodox. El nu simțea ca pe o nevoie imperioasă raportea la trecutul Bisericii pentru a vorbi despre Sfințenie, pentru că el mărturisea deschis despre Sfințenia oamenilor Bisericii contemporanției, adică Sfântul Simeon vedea cum arată Sfinții din timpul lui, în primul rând, și apoi cum arată Sfinții din vechime. Teologia sa vorbește despre această continuă a Sfințenii Biserică și implicit despre Sfințenia Bisericii. În Cateheza 14, care tratează tocmai despre realitatea experienței duhovnice, Simon vorbește despre conștiența absolută a celui care se curățește de patim, de acest proces divin-uman care se petrece în el. Cel care pune... Peste patimile sale, spune Sunni Simeon, poruncire ca niște leacuri. Poruncire lui Dumnezeu. Iar încercările, încercări de tot felul, problemele, ispitere ca pe un fier încins, merindu-se și plângând și cerând fierbinte ajutorul Dumnezeu, vede limpe de harul Duhului, sunt venind, ora e argos, tin, harin, tuaghiub, nematos, paragenomenin smulgându-le și ștergându-le una câte una patimle din suflet până când sufletul lui se face cu desăvârșire liber de toate acestea fiindcă venirea Duhului nu-l face vrenii de libertatea față de patim doar în parte ci în chip și curat telios che cataros aceeași conștientizarea curățirii apare și puțin mai încolo în cateheza citată anterior unde Simeon afirmă în mod tranșand, Că Dumnezeu, cel ce se lășuiește în el, îl învață pe un asemenea om despre cele viitoare și cele prezente, nu prin cuvânt, ci prin lucru, prin simțire, prin experiență și realitate. Iergo, chepira, che pragmatic. Pragmat, pragmatic, Dumnezeu ne dă în mod pragmatic, în mod real experiența sfințită. Fiindcă Dumnezeu, descoperindu-i ochii minții sale, îi arată câte vrea El, câte vrea Dumnezeu, și câte i sunt de folos celui credincios, iar pe celelalte care îl depășesc pe credincios, îl convinge să nu le caute și ni se le cerceteze, nici se le cu curiozitate, fiindcă nici măcar pe cele care îi le dezvăluie Dumnezeu și le arată în mod expres, nu le poate privi cu nerușinare, cu multă încredere în sine. Relația noastră de comunie cu Dumnezeu este cea în cadrul căreia învățăm din proprie noastre luminări ale Harului. Măsura cunoașterei noastre domnicește este dată de măsura cu care Dumnezeu ne arată cele ale sale. Ceea ce ne depășește, acea măsură la care nu putem ajunge nici de cum, este cea pe care nici măcar nu putem dori, pentru că nici nu putem avea dorul de ea în inima noastră dacă Dumnezeu nu ne-ar fi atras spre zările nemărginite ale acestui dor. În măsura în care simțim o nespusă dorire către Dumnezeu o anumite intensitate personală și vedem că nu putem mai mult decât atât, pentru Simeon acest lucru înseamnă că ne-am intuit măsura trăirii noastre duhovnice, și că nu putem să facem mai mult decât putem. Pentru că, așa cum spunea și Părintele Profesor Dumitru Stăniloaie, vederea lui Dumnezeu nu înseamnă că Dumnezeu e cunoscut în mod desăvârșit de către noi. El rămâne și pe creștinul răsăritean mereu o taină, și niciodată lumina primită din persoanele Hristos nu e o înțelegere totală a persoanei Lui și a Sfintei Trăim. Deci chiar și când vedem, nu cunoaștem desăvârșit pe Dumnezeu. Privind înlățuirea imbatabilă a raționamentului simionenei, extras în experiența directă a sfințeniei, nu putem ajunge la o altă concluzie decât asta și anume la faptul că mântuirea personală este o personală în Sfințenie, adică în trăirea Părintele nostru nu acordă monopolul sfințeniei unei categorie anume de credincioși din Biserică, Așa cum se tinde astăzi să se spună că doar monahii sunt sfinți, mirenii sunt mai puțini sfinți, ci mărturisește o mântuire pentru toți, pe măsura fiecăruia, ca simțire personală, slavă dumnezești, ca legătură Sfântă cu Dumnezeu ce sunt și ca o comunie veșnică cu El. Adică, Sfântul Simeon spune că mântuirea este pentru toți credincioșii ortodoxi, mai mari, mai mici, bărbați sau femei, copii, tineri sau bătrâni, dacă împrinesc voia Lui Dumnezeu dacă se curățesc de patim, dacă sunt niște ortodoxi care simt slava Lui Dumnezeu și o văd în ei înșiși. Pentru Sfântul Simeon Sfințenie este starea normală, cotidiană a creștin ortodox și nu starea excepțională, care se învață în primul rând din relația vie, harică și extatică cu Dumnezeu și nu din cărți sau printr-o mimare exterioară a, a ei, care se numește farisei și nu sfințenii. 2.5.4. Unirea cu Dumnezeu și imaginile comunionale Edițiile precritice și le critice ale opero Simeone sufere de ceea ce am numit pudibonderie fals puritană și la fel și multe dintre articole care s-au ocupat de opera simeoniană. Atunci când se pune problema receptării imagio comunionale a paradimilor biblice sau realiste care ilustrează relația între Dumnezeu. Din punctul nostru de vedere, credem că o astfel de impotență duomnicească care se manifestă ca lipsă de apetență pentru exprimarea realistică, o mistică a lui Simeon, fundamentată pe paradima întrupării, vine din aceea că autorii suferă de un, do un dochetism avansat și de o păguboasă non-aliniere interioară, la procesul tainic al îndumnezeirii, unde toate acestea devin realități personale curente. Docetismul avansat de care vorbim apără în termeni teologici realitatea totală a întrupării în Doma Cristologică, dar nu poate să accepte consecințele reale și în cadrul mântuirii personale. Nu în alinierea interioară la procesul Dumnezeire, prinse tocmai lipsa oricărei raportări interioare la Dumnezeu Trăimic. Prin a curățitoare de patim pentru a ajunge la vederea luminii Dumnezești. Însă, ambere sintagme, sub umbrela cărora am grupat o întreagă serie de teologi care nu au nimic de a face cu experiența mistică reală și pe care o contestă în termeni când se poate declar, din diferite motive personale, acestea două vorbesc despre divorțul și schizoidia realmente cu cutremurătoare. Dintre teologia ca arhivare a datelor teologice și teologia carismatică, ca experiență directă și contemporană nouă a vieții trăimii, Sfântul Simon, tocmai împotriva unei astfel de teologii și a unei astfel de teologi care nu aveau nimic de a face cu legătura directă cu Dumnezeu și o considerau superfluă, le-a dat replicile realiste ale unirii lui Dumnezeu cu cei credincioși. Vehemența sa nu se baza pe orgoliu și pe sentimentul că trebuie să dea o replică dură a acestora, ci pe experiența directă a tânărului Dumnezeu și pe râvna de a mărturisi adevărul în mod de plin. Astfel, în discursul 1, etic, Simeon vorbește despre Comuniunea noastră cu Dumnezeu, citând copios din Ioan 14, capitolul 14, și 17, și concluzionând Unirea nosim pe care o are Fiul în chip natural, fizicos cu tatăl său, pe aceasta o făgăduiește să avem în Har e în Hariti și noi dacă vrem dacă vrem, dacă vrem acest lucru Ian. Telomen Același lucru va fi repetat încă de două ori în discursul citat, spunându-se zlava pe care a dat-o tatăl fiului fiul, fiul ne-o dă prin Harul Dumnezeiesc Didosinimin Tia Hariti și un lucru încă și mai mare este aceea că precum acela este în tată și tatăl în fiul, așa fiul lui Dumnezeu va fi în noi, și noi, dacă vrem, i volumeta, vom fi în har în fiul, pentru că acela a că unirea e nosim pe care o are el cu tatăl său, pe aceea o avem și noi în chip asemănător, omios cu el. Realitatea unirii omului cu Dumnezeu se conexează la Simeon cu asumarea deplină a firii omenești de către Dumnezeu cuvântul. Tocmai pentru că Logosul lui Dumnezeu a luat întregul trup omenești și s-a făcut Dumnezeu și om, Simon vorbește de de lumină a fiecărei părți a trupului nostru. În Dumnezeirea noastră nu exclude nicio parte a trupului și a Sfântului nostru Hristos și a îndumnezeit în mod de plin trupul și sufletul său pe care le-a asumat de la această asumare integrală a umanității și de la nematizarea ei, adică de la realitatea trupului înviat și preasăvit al Domnului, Sfântul Simeon vorbește de o soteriologie pneumatică. în cadrul căreia omul se umple integral de lumină și se face asemenea trupului Domnului, conform Filipen 3.21. Exemplificările sale, în opinia noastră, sunt admirabile prin concretețea și non-ambiguitatea lor teologică a ei doma cu imagine comunionale ale Scripturii. În cele ce vor urma, vom dezbate o serie de imagini comunionale din teologia simeoniană, care au scandalizat pe mulți, dar care nu au alt rol decât pe acela de a tușa cu cea mai mare rigoare realitatea dumnezească a comuniunii noastre reale cu Dumnezeu. Avem așadar un realism al imaginii, al paradigmei umane, care ilustrează realismul personalist al unirii noastre cu Dumnezeu. Începem deschiderea noastră teologică în imagologia personalistă simeoniană cu imaginea, cu imaginea alăptării. În discursul patruietic într-un context pe deplin cristologic-pneumatologic, unde cei din Dumnezeu sunt prezentați ca îmbrăcându-se în Hristos, adică în Lumină, și se văd pe ei înșiși împodobiți în cu o slavă negrită și cu un veșmânt Dumnezeu și unde stăpânul stăpânului se face hrană și băutură veșnică și nemuritoare, în acest context, Simeon introduce imaginea lăptatului Dumnezeu, de care vorbeam, parafrazând și modificând în același timp, imaginea paulină a lăptatului patern, de la 1 Corinteni 3, 1-2. În concret, Simeon spune, iar stăpânul, Dumnezeu se vede de către unii ca un sân luminos fotoidis mazos pus în gura minților totu nos afton stomati envalomenos și care le dă să sugă tilazin acelora câți sunt prunci nipii întru Hristos 1 Corinten 3 1 cu 2 și nu sunt în stare să primească hrană tare, stereas trufis, cărora li se face deodată hrană și băutură și le produce o asemenea dulceață în ei încât nu mai vor sau mai degrabă nici nu mai pot să se smulgă de el, departeze de Dumnezeu. Iar față de cei înțărcați, de cei Apogalactis tisi se poartă ca un părinte iubitor de copii, călăuzindu-i pedagogon, asta înseamnă pedagogie, călăuzire de la rău la bine, și educându-i pe Dion, comutând astfel centrul de greutate de la părintele duhovnicesc, paradigma paulină la părintele ceresc, paradigma simeoniană, textul de față nu poate provoca reacții adverse atât timp cât exprimă foarte direct realitatea vederii dumnezești. Lumina dumnezească, extazul inițial este pe un începător ca un sân, ca un sân dumnezeiesc, care îi hrănește și îi dezvoltă spre primirea hranei tare, adică a dumnezești înțeles extatic. Simeon nu aduce în prim plan imaginea lăptatului dumnezeiesc pentru a cădea într-o abordare sexuală grosieră a extazului, cum acuză pudibunzii de care vorbeam la început, ci el folosește paradigma paulină la nivelul extatic, și realist al hrănirii mistice. Diferența dintre Nipii și cei apogalactistisi, adică dintre pruncii sugari și cei care au terminat-o cu alăptatul, confirmă diferența de grad a sfințenii dintre cei care pornesc pe drumul sfințenii luminați fiind de vederea slavei treimii și cei care sunt călăuziți prin lumină, învățați continuu cele de ale lui Dumnezeu. Imaginea laptatului divin sau a vederii luminii ca un sân luminos exprimă, după cum s-a văzut, o distinție a experienței mistice extrem de importantă și nu un motiv de potignire pentru cititorii Sfântului Simeon. Tot în discursul patruietic, Simeon construiește pe baza locului Paulin de la FSN 4 cu 13 imaginea bărbatului desăvârșit, unde analizează fiecare parte a trupului mistic al acestui bărbat adică a virtuților sale. Ceea ce scandalizează, iarăși în această descriere extrem de interesantă și de dumnezească, este realitatea părților ascunse ale bărbatului, pentru că sunt Simeon vorbește și despre e, înțelegerea mistică a sexualității acestui bărbat, mă rog, care este compus, după cum o să vedem, numai din virtuți, și nu se referă la sexualitatea bărbatului, ci... <coughs> la sexualitatea înțeleasă în e, această paradigmă mistică. Însă tocmai această realitate a părților ascunse, identificată cu organele sexuale, bărbatul reprezintă cele mai mari virtuți ale misticului. Redăm pasajul Simeonian cu pricina ca să vedem întregul enunț al Părintelui nostru. Mădularele și părțile care trebuie acoperite... Melichemoria a ecalipteste Hreon sunt rugăciunea neîncetată a minții, dulceața lacrimilor care vine din vărsarea lor, bucuria inimii și mângâierea ei Aici vorbește despre ce reprezintă, într-o înțelegere mistică, organele sexuale bărbatului de Subșinul Hristos, despre care. Vorbea în mod magistral, vorbit în mod magistral, prima dată sunt upave. Contextul general al acestei paradigme imagorucine ne sugerează foarte clar că nu e vorba de părți interne ale corpului uman, pentru că acestea sunt analizate pas cu pas în fraze de sine stătătoare ca și acestea de față, ci de organele sexuale ale bărbatului lua ca paradigmă pentru a-i se contempla duhovnicește, nematicos, teorume, la părțile sale constitutive. Asta sublinează Simeon și nu pește și senzualist. Dacă pentru linic și șale înțelese mistic, Simeon citează în mod abundent scriptura e, Psalmul 25 cu 2, Efeseni 6 cu 14, 1 Petru 1 cu 13, Efeseni 3 cu 6, 1 Corintel 9, 23, pentru organele sexuale, înțelese mistiche nu aduce niciun argument scriptural, ci toate argumentele pe care le aduce sunt însăși virtuțile ca atare pe care ele desemnează drept experiențe tainice misticele omului duomnicesc. Rugăciunea neîncetată a minții, i adia liptos catanun, iată un nou argument al experienței isihastea Sfântului Simeon care era cadrul real în care el vedea lumina lui Dumnezeu e însoțită rugăciunea încetă a de dulceața lacrimilor care vin din rugăciune de bucuria inimii care se produce tot de rugăciune și de mângâierea negrită, mângâierea negrită, înțelegând consecința și permanentizarea luminii în sufletul și trupul nostru, pe care trește omul domnicesc, care se nevoiește curat și vede lumina dumnezească. Verbul calipto, o extensie de la rădăcina eh, caliv, de unde vine și calivii, colibă, ne indică faptul că cele care sunt acoperite, acele părți acoperite, sunt de fapt foarte intime, foarte personale pentru noi și sunt păzite de privire utăcioase, dușmănoase ca și organele sexuale acoperite de rușine bună, corectă, tot la fel și lucrurile de taină ale vieții domnicești, ne spune cu alte cuvinte Simeon, sunt și trebuie să fie păstrate în taina inimii noastre, că nu vorbim despre oricui așa, la întâmplare, atâta timp când nu există cineva care dorește să știe cele de taină ale Ortodoxiei, cu smerenie și dor după adevărul Dumnezeu, cele care se petrec în adâncul ființei celor care se îndumnezeesc. Dezvăluirea fără atenție a Dumnezeu dumnezeiești, fără dișenemă, fără raportare la auditoriu, este una de indecență duhovnicească, a idoma acelui de a ne expune trupul gol în fața unei mase de oameni. Exhibiționismul duhovnicesc ca și el trupesc, de altfel cele persoane cu care avem o mare comuniune sau de care ne leagă o experiență duhovnicească asemănătoare ca intensitate. Tot într-un context, context cristologic omnematologic în Imnul 15, Sfântul Simon alege să vorbească despre lucrurile înfricoșătoare ale în noastre. Aceste lucruri înfricoșătoare, prin frumusețea lor Dumnezească și prin măreția lor înțeleasă, sunt consecința faptului că Fiul a luat trup și ne-a dat pe Duhul Său ce Dumnezeu, și ne-a făcut pe toți, rudele sale, o singură casa lui David pe noi toți membrii Bisericii sale. Pe lângă faptul că suntem sperma, sămânța dumnezească a Lui Hristos, și mai înfricoșător este, spune mod apăsat Părintele nostru, aceea că Domnul nostru este împreună cu noi și acum și în veci și locuiește în toți cei care îl iubesc pe El fiind întregime cu noi. Ajectivul olos întreg, urmat de un al doilea, de monos, singur, fac distinții cruciale în 1534 130, Simeon insistă pe valoarea definitoriei a celor două ajective pentru a arăta că relația noastră cu Hristos este integrală, fără rest și că relația mistică nu are intermediari, ci este o relație monon-monos, acelui singur, cu cel singur, cu singurul, adică cu Dumnezeu. Integralitatea relației cu Hristos e, e o urmare directă a sumării integrale și a îndumnezirii integrale a umanității sale, pe de o parte, iar pe de altă parte, comunia noastră Hristos se realizează prin Duhul Său, prin vederea luminii Dumnezeu și în mod direct, trăi numai cu Dumnezeu și prin El. Într-o gradație firească expunerii, Simeone anunță lucruri și mai cutremurătoare decât cele spuse până acum. Faptul că ne facem mădulare a lui Hristos, conform 1 Corinten 6,15, iar Hristos se face mădularele noastre. Cu această frază începe pasajul dilematic, între mele, unde Simeon mărturisește prezența lui Hristos în fiecare parte a trupului rostru. Hristos se face mâna mea, spune Sunt Simeon, în mod copleșitor, extraordinar, de frumos. Hristos se face piciorul meu, al celui prea ticălos, iar eu ticălosul, mă fac mâna lui Hristos și piciorul lui Hristos. Mișc mâna și Hristos întregime este mâna mea, căci, înțelegemă, este neîmpărțită ameriston, meriston, dumnezeirea dumnezească, mișc piciorul și iată, fulgeră ca și acela. Să nu spui că blasfemiezi și primește acestea și închinete lui Hristos, care te face se poiuntii astfel, și dacă ai vrea și tu, si lisias. Și așa, toate mădularele fiecăruia dintre noi se vor face mădulare ale Lui Hristos și Hristos mădularele noastre. Și toate cele necuvincioase le va face cuvincioase, 1 Corinteni 12, 23, 24, împodobindu-le cu frumusețea și slava Dumnezeirii. Și ne vom face Dumnezei, coexistând împreună cu Dumnezeu, ne mai văzând loc, deloc necuvința trupului, și toți asemănându-ne cu Hristos prin tot trupul, iar fiecare mădular al nostru va fi Hristos întreg. când deveni multe, el rămâne neîmpărțit, iar fiecare e însuși Hristos întreg. Ai recunoscut de negreșit că Hristos e și degetul, ba chiar și organul, valanul meu sexual, și n-ai tremurat și nu te-ai rușinat? Căci Dumnezeu nu s-a rușinat să se facă asemenație. integral, să ia și organele sexuale și unghii și bicioare și organe și boic și tot ce are omul. Tu să te rușinezi să te faci asemenea aceluia? Alateosi omios uc ishinti geneste su de echino omios ishini ghegonene ghegonene adică Hristos nu s-a rușinat să se facă om integral, să ia toate cele noastre, toate organele noastre, dar tu te rușinezi să te faci asemenea lui. Mă rog, omul duhovnicit nu se rușinează să se umple de har în toate cele ale lui, în sufletul și trupul lui. Asta era pudibonderia celor care credeau că Sfântul Simeon blasfemiază, însă nu avea nimic de a face cu blasfemia. Nu mă rușinezi, spui tu, să mă fac asemenea acelea, dar când te-am auzit vorbind că acela se face asemenea mădularul rușinos. Tu, ashimonos melos, adică organul sexuale, mi s-a furișat în suflet gândul că spui o blasfemie. Și acum mi răspunde Sfântul Simeon. Rău ai gândit că acestea nu sunt rușinoase, organele sexuale, u, ashima, ci ele sunt mădulare tainice ascunse, cripta ale lui Hristos, că se acoperă de câte harul Dumnezeu se acoperă e, organele noastre sexuale și pentru faptul că sunt mai decinse decât celelalte 1 Corinteni 12-23 ca mădulare tainice ascunse și nevăzute de toți ale celui tainic chiar și într-o contemplare domnicească a omului din care se dă sămânța unii Ioan 3-9 în împreunarea dumnezeiască ex utusperma didonte en sinusia, tiaz, sperma, sămânța dumnezească, fiind lumina dumnezească care se însămânțează în inima noastră, în trupul nostru, în ființa noastră, formată în chip tremurător în forma dumnezească de însăși dumnezeirea întreagă, căci este Dumnezeu întreg, Cel care se unește cu noi, olosteos, gar, os, sineunte metimon, o taină cu cutremurătoare, o taină cu cutremurătoare și se face într-adevăr o nuntă negrăită și Dumnezească, gamos, o aritos chetios și nunta, legătura noastră dintre, dintre noi și Dumnezeu este mistică, este prin lumina Dumnezească, lumina Dumnezească este cea care se unește cu noi, Dumnezeu se unește, împreunează, amestecă mignite cu fiecare dintre noi și voi spune iarăși acestea fiecare se unește de plăcere cu stăpânul, plin de dragoste cu Dumnezeu. Se vede în acest amplu text citat că Simeon își fundamentează afirmațiile sale teologice pe două realități capitale, pe integralitatea asumării firii umane de către Domnul în fecioară și pe experiența mistică a îndumnezirii pe care Domnul a avut-o, a dumnezit umaritatea sa pentru în toată opera mântuitoare pe pământ. Hristos nu s-a rușinat să ia întregul trup omenești și să se facă om în Dumnezeu și organele sexuale omenești, iar noi ne rușinăm să vorbim despre asumarea integrală a trupului de către el și nu dorim să vedem cum se petrece în noi această îndumnezire totală a trupului nostru. Pentru nu e o blasfemie să vorbim despre genitalitatea Domnului, atât timp cât problema în cauză e văzută ca realitate transfigurată, plină de lumină la înviera sa din morți. Dacă trupul înviat al Domnului era plin de slavă, vrea să ne spună Simeon și întreaga învățătura bisericii atunci și noi vom fi plini de slavă încă de acum, dacă ne îndumnezim întreaga noastră ființă. Însă trebuie evidențiat aici că unirea noastră deplină cu Domnul și esența lui în fiecare mădura la nostru plină de lumină este o consecință directă a unirii postatice, pentru că Simeon vorbește despre unirea noastră cu Dumnezeirea lui Hristos, care nu se împarte după numărul membrelor noastre sau după numărul persoanelor care se împărtășesc de ea și dacă vrem să extindem această <coughs> pledoarie teologică a Sfântului Simeon, spunem tuturor celor care consideră trupul ca un element rău sau organele sexuale, așa cum în vechime unii s-au castrat, considerând că dacă scapă de impulsurile sexuale, se îndumnezește mai repede, Sfântul Simeon le spune tuturor acestora că îndumnezeirea nu înseamnă mutilare a trupului, strivirea trupului. Ce înseamnă că, că mântuirea înseamnă înduhovnicirea trupului, umplerea trupului și a sufletului de slava lui Dumnezeu, care sfințește fiecare mădular al vieții noastre. De ce se cinstesc în lume și firele de păr, și hainele, veșmintele, cărțile sfinților sau o mică fărămă din trupul unui Sfânt? mandibula Sfântului Amgurădaur, o părticică dintr-o coastă, mâna nu știu cărui sfânt, unghiile lui și a mai departe, tot ceea ce este el. De aceea, pentru că toată umanitatea Sfântului se înduhovnicește. Orice parte a trupului Sfântului devine sfânt, Sfântă Sfântemoște. Asta este pledoaria și Sfântul Simeon s-a luptat și a câștigat s-a luptat pentru integralitatea îndumnezeirii noastre. Nu anumite părți, nu se îndumnezez, pentru că mulți eretici vedeau ori în minte, ori în gândire, ori în sexualitate, ori în cine știe ce altă parte a trupului, vedeau e, e, motivele pentru care noi nu ne putem sfinți. Și Sfântul Simeon vine împotriva tuturor ereticilor și spune nu, nicio parte a trupului nostru nu este, uh, uh, uh, nu este exclusă de la îndumnezeire pentru că Hristos Dumnezeu a luat întreaga noastră umanitate și a îndumnezeit-o și a dus-o de-a dreapta Tatălui. Hristos a dus în, în umanitatea și a îndumnezeit de-a Tatălui. Cum se excludem noi de la mântuirea anumită parte a trupului nostru? Din acest pasaj se vede foarte clar statornicia Sfântul Simeon, pe aspectul integralist al asumării trupului omenesc în impostasul Logosului, fără de care nu poate exista mântuirea și îndumnezeirea celor credincioși. Simeon apără umplea de har și îndumezeirea organului sexual omeneste ale Domnului, după cum simți înaintea lui apărăsere, împotriva lui Apolinaris, spre exemplu, existența minții și a rațiunii umane în umanitatea sa. Numai dacă Domnul a luat și a fiecare mădular omenesc, putem vorbi despre reala noastră în Dumnezeire. Realismul soteriologic simeonian este realismul soteriologic al bisericii dintotdeauna, care se bazează pe între pătrunderea ipostatică negrită a Dumnezeului și a umanității în persoana cuvântului întrupat și pe relația bisală prin Duhul a lui Hristos cu toți cei credincioși. Tocmai de aceea Simeon insistă pe realitatea unirii și a anunții noastre cu Dumnezeu. Când Simeon vorbește de sinusiatia sau de gamos, de nuntă, deci de unire dumnezească și de nuntă, se refere la ce, nu se refere la ceva exterior nostru, umanității, ci la relația abisală pe care slava lui Dumnezeu o provoacă în ființa noastră. Citând unul Ioan 3 9 și vorbind despre sămânța lui Dumnezeu, despre lumina care ne unește ca fiul lui Dumnezeu și care ne unește cu Dumnezeu treimic, Simeon nu face decât o exegeze extinsa locului Ioaneic. Întreaga sa structură teologică este fundamentată scriptural și experiențial și aceasta se poate deduce foarte ușor, dacă urmărim citatele scripturale care apar în textele sale, ca motive de disertație teologică sau ca borne de identificare a propriului sale experiențe duovnicești. Unirea anunta noastră cu Dumnezeu sau vederea luminii sale Dumnezeu sunt una și aceeași realitate. Multiplicitatea formelor în care se vorbește despre extas nu vrea să atragă atenția decât asupra faptului că nuanțele fiecarei caracterizări umane a vederii dumnezești reprezintă bogăția negrită de sensuri a experienței directe a vederii divine. Scriptura și părinții, folosind diverse exemple umane, pentru a ne explica vederea dumnezească, vor să ne spună definitiv că aceasta este o realitate mult prea copreșitoare ca vreun exemplu uman să o poată ipuiza sau încercui într-un mod proprusieș. Discursul scriptural și teologic despre împărțirea lui Dumnezeu și despre vedere au rolul numai de a spori dorul după experiența lor și nu locuiește experiența ca atare. Deci dacă citim viețile Sfinților, nu vom ajunge niciodată la vederea dumnezeiască dacă nu ne vom curăți de patin. Experiența curățirii de patină și la vederea lui Dumnezeu nu citit-o. citit o, citit -o ne face să avem mai bogate cunoștințe și să ne sporim dorul de Dumnezeu, dar nu înlocuie trăirea ca atare a vederii dumnezești. De aceea ele sunt invitații, discursul teologic al Scripturii și al părinților, sunt invitații, sugestionări ale iubirii noastre de Dumnezeu, pentru a dori să gustăm cele negreite ale Lui Dumnezeu. Acest lucru se vede și în cazul imaginii săracului și a prințesei. Prințesa într-o chipare a luminii dumnezești, stă e atacul, închitonos, închitonul ei, iar săracul îndrăgostit stă afară umirit pentru condiția sa mizeră, o altă imagine simeoniană. Dar dacă prințesa alias lumina dumnezească printr-o mică deschizătură ec mic opis a cortului ceresc, îi întinde mâna aia de aur, atunci îndrăgostitul sufletul celui credincios dorește să o aibă de soție pentru totdeauna. Că mâna prințesei, adică lumina, se retrage și el nu mai vede nimic, săracul trăiește o durere insuportabilă, clipsin aforiton și se umple de un dor și mai viu pentru lumina. Imaginea îndrăgositului de persoane greu accesibile se introduce în despre trecerea de la cunoașterea lui Dumnezeu prin contemplarea creației sale la vederea slavei sale. Contemplarea fapturilor spune simeniu o urcare în trepte la iubirea, credința și frica curată de Domnul. Dar cei care s-au unit în al cu Dumnezeu, usiodos, tot, teo, însuși, cu Dumnezeu însuși, și s-au învrenicit de vederea de teas și împărtășirea metexeos, din părtășirea lui, nu mai sunt atrași în pătimaș sau cu alipire pătimașă de icoana celor create, nici de umbra celor văzute. Căș gândirea lor, petrecut în cele mai presus de simțire, iper, iestisind și fiind amestecată cu ele și îmbrăcată cu sărucirea firii dumnezești, ei nu mai au simțirea îndreptată spre cele văzute ca și mai înainte. Acomodarea noastră interioară cu lumina dumnezească este cea care ne mută, ne scoate simțirea din alipirea de lume și ne unește cu cele ale veșniciei. În teologia simeoniană, partea pasională a ființei noastre nu se dorește a fi distrusă sau diminuată cumva, ci îndreptată spre lumina spre dorirea lui Dumnezeu și potențată continuu, lucru pe care anterior în mod magistral îl făcuse Sfântul Maxim Mărturisitorul. La fel și partea volițională, evoluțională, voința a ființei celui credincios, cât și diania, gândirea noastră, sunt redirecționate de vederea luminii și tocmai numele noastră de lumină ne găsim adevărata mișcare naturală a ființei umane. Deci devenim oameni naturali, oamenii oameni, tocmai când devenim oameni duhovnicești. Deci până atunci suntem oameni, mai puțin oameni, oameni pătimași. Viața duhovnicească nu este la Simeon un etaj superior al existenței umane, ci adevărata mobilitate a ființei noastre, adevărata mișcare, adevăratul dinamism. Și reala împlinirea noastră în relația cu Dumnezeu-viața în Dumnezeu este viața normală a omului și este o viață a sfințenii. Imaginea tăierii întunericului este sinonimă, în înțelegerea ei, cu deschizătura atacului de mai înainte. Stăpânul lumii a pus întunericul luminii sale ca tăinuire, ca acoperământ apocrivin al său. Dar când vrea să ne noiască ființa cu totul, să ne din morți prin lumina slavei sale, atunci va tăia întunericul de a toscotos și va trece pe acolo mintea noastră și se va pleca pe acolo Dumnezeu ca printr-o deschizătură exopis și ne va lăsa să-L vedem Dumnezeu ne va lăsa să-L vedem într-un chim nedezlușit pe când se poate vedea discul soarelui sau alunii. lunii. De aici mintea se învață, începe să învețe slava lui Dumnezeu sau mai bine zis cunoaște ghinoschii și este inițiată miite încredințându-se că nu există cu adevărat o altă împărtășire parțială merichy metohi de bunătățile și neglite lui Dumnezeu decât aceasta, adică extazul. Tăierea întunericului și trecerea prin deschizătură nu sunt decât două imagini sugestive ale extazului. Obișnuirea cu lumina dumnezească din finalul discursului etic desemnează însă Experiența cotidiană a luminii, care nu mai este un rapt fulgerător al nostru decât de Lumină, ci o coabitare cu Lumina autăre continuă cu ea, după cum o trăiește de săvârșit în Sfințenie. În această stare Dumnezească cel de săvârșit spune Simeon, învață de la Lumină, minuni peste minuni și taină peste taină vieții Dumnezești, și vederi peste vederi fi luminat de ea, ca să spună așa în tot ceasul, ca să spun așa în tot ceasul. În tot ceasul învățat cel sfânt de către Dumnezeu tainele lui. Căci dacă ar vrea să scrie aceste lucruri, nu e ajunge nici hârtia și nici cernala, dar iar ar lipsi, cred eu, și timpul ca să le povestească amănunțime. Povestească amănunțime ceea ce vede văzătorul de Dumnezeu în mod extatic. Starea vederii cotidine a, lumina, a luminii în ființa noastră nu este un extaz, ce o coabitare cu lumina, unde cel în Dumnezei se vede pe sine însuși în lumină și cele privitoare la sine și pe cei de aproape ai săi și prezice, cunoscând mai dinainte multe lucruri. Și mai știe că dacă va ajunge în afară acestei închisori și încă și mai mult după învierea tuturor din morți, și va vedea lumina aceea de neîndurat, astecton, așa cum este ea, atunci va vedea și bunătățile din aceea, bunătățile din Lumina în Împărăților Lui Dumnezeu. Dar pentru a ajunge la Lumina dumnezească ca prezent și vedere continuă în ființa noastră, Simeon ne pune înainte imaginea oaselor moarte, care nu pot fi reanimate, ridicate la viață, decât de Duhul Lui Dumnezeu, de Harul Sfântului Duh. <coughs> Discursul șapte etic Simeon arată că oasele tuturor virtuților noastre, adică ceea ce ne nevoim noi să avem, nu pot forma un om viu, un om de prin fără prezența Sfântului Duh în noi. Adică că toate virtuțile noastre, post, rugăciune, citire, nevoință, curăție ce facem noi ca să fim oameni credincioși, sunt niște oase moarte, sunt niște oase fără viață, dacă nu vine harul lui Dumnezeu ca să ne animeze la viață, să ne facă niște oameni întregi. Și o mare pasaj Simeonian Căci așa cum dacă cineva pune os mort, tis, os suneculă lângă os mort și articulație, armonia în lângă articulație, se referă la Sfântul Ezechiel, Ezechiel 37, 7 7, 8, la e, cunoscuta celebra vedenia oaselor moarte care sunt animate, sunt înviate, ridicate la viață de Dumnezeu, aceasta la nimic nu folosește dacă nu este cel ce face să se vadă carne și nervi, că adică Dumnezeu peste ele, și nu face să se unească articulațiile cu nervi, tot la fel dacă peste acele oase moarte se pune carne și piele și se fac din ele un trup, iar nici aceasta nu va fi de vreun folos, dacă lipsește însă Duhul cu majusculă, Harul Duhului Sfânt, care îl face viu și îl mișcă, adică de este lipsit de suflet iar Duhul lui Dumnezeu, Harul lui Dumnezeu este sufletul sufletului nostru ce care umple de viață întreaga viață duhovnicească întreaga umanitatea noastră prezența Harului noi reprezintă pe un Simeon sufletul vieții noastre duhovnicești tot ceea ce întreprindem pentru mântuirea noastră nu este gata decât de lumina dumnezească care atunci când vine noi ne încredințează de adevărul iubirii și a râvnii noastre pentru viața sfântă deci totul este clar noi ne ascetizăm muncim pentru Dumnezeu arătăm că facem însă Dumnezeu ne confirmă că noi facem cu adevărat lucruri ortodoxe în viața noastră dacă ne dă să vedem zlava să și să simțim harul dumnezeesc în viața noastră deci Dumnezeu răspunde credinței noastre nu stă mut și surd la noi ci dacă noi ne nevoim cu adevărat Dumnezeu ne răspunde cu adevărat. Deci dacă nu ne răspunde Dumnezeu, atunci e o problemă, atunci avem cu adevărat dileme. Dilema e că dacă nu ne răspunde Dumnezeu, prin Harul Său, prin Lumina Sa, înseamnă că undeva nu ne-am nevoit bine, undeva suntem pe arătură. Așa că Dumnezeu, dacă se manifestă în viața noastră și ne garantează că mergem bine, înseamnă că ne nevoim ortodox. Dacă nu, nu! Deci totul e foarte simplu. În imaginea cuptorului incins, a sufletului plin de focul Dumnezeului, Simeon arată curățirea și umplea noastră de lumină ca unire cu lumina și ca strălucirea noastră prin ea. Și iarăși un pasaj, Simeonian, așa cum cuptorul a pris, e cheomenos clivanos, clivanos după ce se încinge puternic, se face cu totul străveziu și asemenea focul, așa și sufletul, după ce s-au mistuit toate cele rele din el din cauza luminii, rămâne numai ființa sufletului fără patim, itis, psihis, usia, usia, ființa, mon in horis patus, moment în care focul dumnezei și nematerial, lumina dumnezească, se unește cu aceasta, cu ființa sufletului, închid ființia alus odos și îndată aceasta se aprinde viața noastră, sufletul nostru, se aprinde și strălucește și se împărtășește de lumină, de lumina dumnezească. Căci împărtășim se de lumină dumnezească și negrăită, -che -a ritu tot se face și el foc prin împărtășire, metexin, prin împărtășirea de lumină. Imaginea unirii focului Dumnezeu cu ființa noastră este o personalizare a tot ce înseamnă dinamism ardent în Scriptură. Și în Scriptură apare de foarte multe ori acest dinamism ardent această simțire și vederea a slavelui Dumnezeu care ne face plin de zel de dragoste pentru Dumnezeu Sfântul Simeon folosește din plin imaginea luminii și a focului ca și pe aceea a entuziasmului divin a bucuriei negrite pentru a sublinia paradigma vederii dumnezești dacă în ultima imagine prezentată către noi focul luminii aprindea inima și topea orice impuritate din suflet în imaginea miresei care se unește cu mirele ei, cu Hristos, cu Dumnezeu, amprenta principală care se fixează în suflet, care se transmite spre înțelegere, este curăția inimii. În discursul 15 etic, mireasa, ninfi, sufletul nostru, adică curat, întreaga noastră ființă plină de curăție, se unește culcându-se ti enosi sig chita zomenos, sig zomenos, sig menos cu mirele Hristos și se scoală împreună cu el menos spre viața veșnică sau mai degrabă, rămâne în el pururea, în Dumnezeu și îl poartă pe acela care a rămas în ea. Unirea conjugală dintre mireasă și mire între suflet și Dumnezeu este reală și este una din expresiile mistice tradiționale ale unirii cu lumina adică mai le găsim și la alți fiiți părinți anteriori și posteriori Sfânt Semeul nu l-a folosit numai pe el Enosis în ecuație, în descrierea aceasta, ci a precizat ca și Paveli 522 5.22.32 că această unire este oare se face în chitos, în patul conjugal, adică în cea mai mare profunzime a ființei noastre. În imnul 15 apare aceeași imagine a miresei, a sufletului mireasului Iisus, în sufletele tuturor devin mirese cu care se unește Enute, Creatorul, iar ele se unesc la fel cu el și are loc nunta duhovnicească, o gamos nevmaticos, aceasta, acesta, Dumnezeu, amestecându-se, simignimenos, simignimenos, cu ele într-un mod propriu Dumnezeu, Dumnezeu, mod mistic, în mod Dumnezeu. Simeon, ca și Pavel, nu redă o imagine libidinoasă, lasciva relația cu Dumnezeu, ca o sublimare a sexualității, ci ca o ipostaziere a ei în sfera raportului noastre misice cu Dumnezeu, ci el folosește realismul și dinamica unirii sexuale ca paradigmă a unirii cu Dumnezeu care lasă noi urme reale, concrete, adânci. Imaginea unirii conjugale este adânc scripturală și patristică, Simone făcând altceva decât să-i dea o personalizare foarte sugestivă, clară, frapantă în sensul bun al cuvântului pentru cel care o întâlnește în scriile sale. Sfântul Simeon are calitatea uluitoare de a fi cuceritor în scrierile sale, tocmai prin aceea că folosește și imagini cotidiene, extrem de cunoscute, banale, pe care le ridică deodată la valoarea adâncă a experienței mistice și prin care explică cele mai adânci taine ale Dumnezei. Unirea conjugală sau beția, după cum o să arătăm imediat, realități foarte concrete și, la prima vedere, ne -a avut nimic de a face cu extazul, devin la Simeon apropierii de taina a unirii Dumnezeu dintre Dumnezeu și omul pentru veșnicie. Pe Simeon îl interesează nu conformitatea exemplului, adică alăturarea dintre beție și extaz, a paradimei cu unirea misii statică, căci unul dintre sensurile paradimei, îl interesează o latura exemplului, pe care îl tușează în mod evident. În și trei unde conformează bucuria vederii luminii cu beția pe care nu o provoacă vinul, Simeul nu e atent decât la două aspecte acela al euforiei pe care îl provoacă vederea mistică și a realismului întreaga noastră ființă, adică avem vedere Dumnezească și a ne bucură nespus, ne îmbată mintea, ne umple mintea de lucrarea ei Dumnezească a luminii și această beție dumnezeiască a vederii lui Dumnezeu ne cuprinde întreaga ființă Euforia, asta a vrut să spună Sfânt Simion. euforia vederii luminezești aliniate euforiei vinului caracterizată prin atracția puternică față de ea, prin desfătarea pe care o simte când vede lumina, prin insațiabilitatea cu care o dorește, prin dorul de ea. Însă realismul euforiei și al prezenței luminii întreaga ființă văzătorului ei este descrisă de Simeon în termeni foarte direcți. Scânteiera vinului, stilvatul inu, Dumnezeu și raza soarelui actistul Iliu, ceresc care scântează zlucitor pe fața celui care îl bea, străbat până mărântaile întesinile lui, până în mâinile și picioarele lui și până în spatele lui, făcând întregime foc, pirul olon, pe cel care îl bea și în stare să ardă și să topească pe vrăjmașii care se apropie pe demoni de el din toate părțile. Vederea luminii a vinului Dumnezeu prezentat ca o noastră de beție mistică este la Simeon o transformare a noastră în oameni plini de entuziasm, de vitalitate dumnezea trupească, care simțim în noi lumina ca foc care întărește în luptele cu demonii și ne face înfricoșători pentru ei. Entuziasmul divin de care vorbește Simeon nu e o stare umană, de înflăcărare umană, ci e vărsarea vinului ceresc, a focului ceresc în noi, deci o stare divină umană. În fraza finală a pasajului pe care discutăm băutura divină, vinul Dumnezeu nu produce alterarea noastră, ci însănătoșirea noastră ighian și farme cu frumuseții pe care o naște, sănătate, naște sănătatea dumneșească, sunt la Simeon fără coron, fără sațiu. Fără coron, fără sațiu. Și pentru că am început de asecționare sub semnul patronității divine cu accente mat materne puternice la nivel extrativ, vorbind de alăptatul dumnezeesc, ne, ne încheiem expunerea noastră despre imagologia simioneană a unirii cu Lumina, tot cu o confesiune maternală, în care Simeon se prânze pe sine ca hrănindu-se din laptele Luminii. Citatul e ăsta. Iar aducându-ne aminte de bucuria și de Lumina aceeași de dulcea ei plăcere, prângeam și ne tânguiam ca un copil de țâță care vede pe mama sa, se referă la Lumina Dumnezească, și aducându-și aminte dulceața Laptelui, îi în plâns, căutând iar sânul acela care ca să sugă pe săturate. Așadar, bucuria luminii produce continuă reamintirea ei și ne provoacă continuă la dorirea ei și mai intense, și mai clare și mai vii în ființa noastră. Vederea luminii nu este o căutare secundară în viața teologia Sfântul Simeon, ci reprezintă însăși găsirea, regăsirea sufletului nostru. Adică, pentru Sfântul Simeon, pregătirea pentru vedere, vederea și simțirea lui Dumnezeu reprezintă însăși căutarea absolută a, a umanității. Omul nu are nimic mai presus decât vedea al Dumnezeu și simțirea slavei lui în fiecare clipă a vieții sale. A ne regăsi sufletul, spune Simeon, aici înseamnă a vedea pe Dumnezeu, a ajunge lumina lui mai înaltă decât toată creatura văzută și a avea păstor și învățător pe Dumnezeu. Din această cauză, vederea lui că și imagine cu ajutorul care ar reprezintă cu el prin care a aprins și mai mult dorul de el nu reprezintă imagini ilegitime în teologia sa, ci exprimări antropomorfe percutante ale unor experiențe statice care depășesc orice descriere. De fiecare dată, Simona a tras atenție că imaginele sale, oricare ar fi ele, nu trebuie luate ad literam, ci ele trebuie contemplate duhovnicește și asta au făcut toți ființii părinții ai bisericii care au vorbit în mod mistic despre cărțile scripturii, comentariile la cântarea cântărilor, anumite pasaje mistice din Sfânta Scriptură sunt pline de această abordare duhovnicească nu fiziologică nu sexuală, nu libidinoasă Sfânta Scriptură este spre îndumnezeirea oamenilor, nu spre zmintirea lor. Așa și multe cărți ale Sfinților Părinți care vorbesc în mod tainic despre anumite versete ale scripturii, anumite cărții, nu sunt abordării din acestea zmintitoare, Cei abordării care îndumnezeesc perspectiva noastră asupra relației cu Dumnezeu, care ne luminează asupra relații noastre cu Dumnezeu, adică sunt îndreptare pentru cunoaștere și sfințire și nu pentru păcat. Tocmai de aceea nu putem să fim de acord cu cei care se smintesc de ale sale misticică, dacă se smintesc de ale sale, se smintesc de ale tuturor simților părinți sau de Scriptura însăși care folosește imagini care par <coughs> la prima vedere libidinale, sexuale sau trupești cu rosiere atâta timp cât ele nu se cer interpretate literal aceste imagini, aceste exprimări ci după înțelesul mistic care ne dezvăluie realitățile profunde ale comunii noastre cu preasunta trăime <coughs> și am ajuns la pagina 151 pentru ca în capitolul următor, 255, se vorbim despre Lumina Dumnezească și Părintele Duhovnicesc. Vă mulțumim frumos pentru atenție și cu toată vocea mea deteriorată, iată că am putut să mergem mai departe în pledoaria teologică, în discutarea pledoarii teologice a Sfântului Simeon, pentru noi, pentru urmașii săi. Amin.